Поприрізь в очах бачить класичного джентльмена неформала. Довгий білий светр з відкладним коміром і обвислими рукавами, потерті джинси, наплічник через плече волосся зібране в жмут на потилиці, круглі жовті окуляри і переносне радійко у вухах. «Новий квартирант Ірини Семенівни». З тридцять п'ятої, механічно згадує він, студент У майбутньому його друг Славко Але з цієї сходової клітки майбутнє не прозирало Дякую, каже він, та студент не чує Піднімаючи сходами вгору і похитуючи в такт музиці головою На сходовій клітці залишається перекинуто відро і велика калюжа В яку скапує з його одягу вода він приносить додому бродне вбрання і бронхіт, але відтак його вже ніхто не чіпає. Рівно 16.00 Андрій постукав до віреної кімнати. На другому поверсі тихо, хоч застрелься, а може тут завжди так тихо. «Хто там?» Голосом пташки з відомого мультика озвалися із Це я. «Бомж!» – голосом поштальйона з того ж таки мультика відповів Андрій і увійшов. Дівчатко сиділо за столиком і калякало в альбомі фломастером. На репетитора свого вона навіть не глянула. Певно, що так. Хто бачив, щоб королеви звертали увагу на слух, а на то коли вони зайняті поважними справами у тронній залі? Остання, викона у волошковій палітрі, набита іграшками по вуха, урочиста й поважна. Королеву не обходила. Андрій потупцював біля дверей, почухався і одразу збагнув, що не знає, як поводитися із дітьми. Він зроду не мав з ними справи, почуваючись дорослим, ледь не з пелюшок. Ось вона. Зосередженою, поважно, малюючи на папері, якісь каляки-маляки, теж, певно, здається собі страшенно дорослою. І спробую сказати щось не так, сховається до да, мушлі, як равлик, як ховався Андрій Шелепінський, забувши якось, де вихід. Він впевнений, що колишня її вчителька все робила правильно. Правильно всміхалася, вітаючись, правильно Добирала інтонацію, вихваляючи малюнки. Правильно, вибирала момент, щоб погладити по голівці, але... Андрій стояв телеграфним стовпом, а дівчатку, напевно, думала собі, не всіх дурних війна забрала, чи щось у цьому дусі. У сукенці із симпатичними дракончиками, у чудернацьких заколках. Сестра... Він різко тіпнув головою, так недовго й схибнутися. «А де твій капелюх?» Андрій аж підскочив, усяв собі. «Не бачити, я малюю. Малолітня художниця навіть не показала вигляду, що вона щось чула, а тим паче говорила». Тільки два хвостики нетерпляче вичікували, коли той стовп біля дверей спроможиться ще не щось, окрім тупцювання і чухання. Стовп біля дверей спромігся на невиразне гмукання. Капелюх. Ага. А, капелюх забув, загубив. Зараз пошукаю. А що він іще мав сказати? У шафі капелюха не було, у хатці барбі теж під ліжком. Скоріше за все, я залишив його внизу, ставши на рівні і обтрушуючись висловив він геніальне припущення. Віра тієї геніальності не поцінувала, просто перегорнула сторінку альбома. Який там йому відпущений термін тиждень? Такими темпами вони місяць до букваря не доберуться. А Ігор Васильович скажуть, я так і знав. Що ж, «Треба йти шукати капелюха внизу, бо як же без капелюха?» «Без капелюха ніяк, але...» Він зінхнув так жалібно, аж самому мурашки пішли по шкірі. «Там у вас стільки кімнат, сам я ніяк не впораюся». Роздумуючи, зітхнути ще раз, чи дати собі спокій, він рушив до дверей. «Бо опудала без капелюха не буває».